Malmö latinskola måndag eftermiddag den 21 mars 2022. Klockan är 17.12 när polisen får ett samtal. Det är en ung man som säger att han har lagt ifrån sig vapnen, att han har dödat två personer och nu sitter och väntar på tredje våningen. Polisen rycker ut och behandlar händelsen som pågående dödligt våld. Tio minuter efter larmet kommit in har man gripit en misstänkte. Men två personer är allvarligt skadade och ska kort efter avlida. Det här är en oerhört sorglig dag. Igår så mördades två personer på en skola här i Malmö, latinskolan. Igår när den här incidenten inträffade i Malmö eh, så kände jag att inte en skola till. Alla vill ju förstå, även om det kan vara svårt att förstå någonting som är obegripligt. Eh, men alla vill nog ha en förklaring som liksom, varför det här händer- Petri Krim, om skolattacken i Malmö och arbetet mot pågående dödligt våld. Jag heter Eva-Lisa Wallin. Jag heter Victor Aldén. Ja, det som hände på gymnasiet Latinskolan i Malmö i måndags- är såklart fokus för veckans program. Det handlar om en väldigt allvarlig händelse- och det är visserligen mycket tidigt fortfarande utredningen. Men klart det är att två människor, två kvinnor i 50-årsåldern- som jobbade på skolan har missat sitt liv. Och den misstänkte gärningspersonen som greps det är en 18-årig kille, en elev på skolan som har ett helt tomt belastningsregister. Och det här är en tredje väldigt allvarlig attacken som skett på en skola senaste året. I januari knivhuggen en tonår, en annan elev och en lärare på en gymnasieskola i Kristianstad. Och där pågår fortfarande utredningen, men innan det var en attack i Eslö. Där kom det nyligen en hovrättsdom. Det gäller alltså en kille som knivhuggen lärare på en högstadieskola och hotade flera andra på den här skolan. Det här har ju han dömts för också. Vi kommer i dagens avsnitt berätta så mycket vi kan om det som skedde på latinskolan. Men vi ska också prata om polisen och hur de jobbar vid den här typen av händelser samt hur man från skolvärlden kan förbereda sig på det otänkbara. Men vi börjar i Malmö och eftermiddagen då, den 21 mars i år. Malmö Latin det ligger centralt i Malmö på Drottninggatan. Det är en gymnasieskola med estetisk inriktning. Det finns teater och musiklinjer. Det är ofta aktivitet i lokalerna tills kvällen. Just i måndag så var det elever som repade inför ett specks, Därför var ett antal elever i lokalerna sent på eftermiddagen. Det här är en stor skola som ligger precis mitt i stan. och Det är också en väldigt gammal skola. Den grundades på 1400-talet faktiskt. Anna Bubenko är rutinerad reporter på P4 Malmöhus. Det är en innerstadsskola. Det går ungefär 1100 elever i runda tal. Och den har väldigt många estetiska utbildningar, teater och musik och så. Känd skola i Malmö kan man säga. Och det verkar inte ha varit en gymnasieskola som det kommit några varningssignaler om att det skulle funnits problem där tidigare. Lön skulle jag säga, vad jag känner till i alla fall. Men alltså, det är inte så att det förekommer... Många rapporter om våld eller bråk eller så på den skolan. Men strax efter klockan fem i måndags, klockan 17.12 för att vara exakt, då kommer det ett larm till polisen. Och det här är P4 Malmöhus som sänder extra med anledning av det misstänkt grova brott som alltså har inträffat på Malmö latinskola person... Det är tidigt under kvällen lite oklart vad som hänt. Från polisen säger man att det bara handlar om ett grovt brott och man vill inte precisera vad för typ av brott det gäller. Anna Bobenko jobbar kväll och käkar middagen och får ett samtal från Ekot. Det första jag får reda på är 17.49 när en Producent på Ekot skickar ett meddelande till mig och undrar om jag behöver hjälp med att ta reda på hur många skador det är på skolan. Och då vet jag ingenting. Ehm, men jag får ju snart klart för mig att det har hänt något allvarligt på Malmö-Latin. Och jag var väldigt nära. Sverigesradis lokal ligger väldigt nära Latinskolan. Och jag satt på en restaurang som också ligger väldigt nära. Så att jag rusade tillbaka till jobbet, hämtade mina grejer och eh, gick snabbt upp till skolan. Det är bara några kvarter alltså. Då ser jag ju att hela skolområdet är avspärrat. Drottninggatan, Amiralsgatan och bort mot brandstationen som ligger längs Drottninggatan. Under den här snabba promenaden till latinskolan får hon uppläst för sig den här knapphändiga informationen som finns just då. Det är väldigt mycket poliser på plats. Och jag ser bort, bortåt det hålet som brandstationen ligger så ser jag en grupp elever. Så då går jag dit- och försöker liksom bara förklara för mig vad det är som har hänt. Ja men det var som vilken vanlig kväll som helst. Vi var kvar och vi höll på att göra våra grejer och då får vi ett samtal. Någon i vår grupp får ett samtal om det som händer. Vi vet ju ingenting. Vi är inne liksom i en aula ganska långt in så det är inte så mycket täckning heller. Vi får i alla fall reda på att vi ska gå in någonstans och gömma oss. Vi ska låsa in oss någonstans så då går vi in i en låg och vi får mer information. Och sen kommer de polis och en lärare och hämtar ut oss. Men alla er exgrupp fördes ut av polisen då? Ja, precis. Anna Bebenko bevakade händelserna utanför skolan under måndagskvällen och fick uppgifter om att det var personer som hade förts till sjukhus. Samtidigt var det mycket poliser kvar på plats som också verkade röra sig in i byggnaden. Man förstår ju ganska snart att det var personer kvar in i byggnaden och där och då så förstår man ju inte varför de inte kom ut. Alltså, polisen säger att det är en pågående insats och då undrar man ju genast, pågår det våld fortfarande? Inne i byggnaden. Det där visste man ju inte vad. Sen efterhand har man ju förstått att den här killen greps ju väldigt snabbt. Så att polisen hade ju förmodligen säkrat platsen ganska kvickt. Och sen så småningom fick vi ju reda på att anledningen till att de här personerna var kvar i byggnaden var att polisen höll på att förhöra dem. Det här med att det var folk kvar i byggnaden, det har ju senare kommit uppgifter från polisen om att det handlade om en inrymning i motsats till en utrymning. Vi kommer att prata mer om det här senare i avsnittet, för det är ju nämligen en strategi som kan användas vid pågående dödligt våld, som var det som polisen då jobbade enligt. P4 Malmöhus pratade också med Alex, han såg insatsen på avstånd. Jag tog bussen och så såg jag bara att det var en massa polisbilar som hade stormat skolan och då när jag körde förbi så var det kanske sex sju polisbilar, sen såg jag bara att det kom successivt mer för jag skulle egentligen till Södervärn så såg jag bara att det kom successivt mer så såg jag någon på långt avstånd som hade blodigt ansikte men sen vem det var eller så vet vi inte för det var på ganska långt avstånd Men märkte du någonting om vad det var som hade hänt? Nej, alltså jag misstänkte ju bara på att det var någon skottlossning eller knivdöd eller något sånt. För jag tänkte bara på det här med trollheten som hade hänt för några år sedan. När du satt på bussen där och såg polisen komma, kan du beskriva lite hur, det, hur polisen agerade? Ja, alltså det var inte så att de körde i 50 utan det var ju mer kanske över 100. Och exakt vad som sker in i skolan det är ju fortfarande osäkert. Men enligt uppgifter i Aftonbladet så ska den misstänkte gärningsmannen gå till attack med flera olika vapen, bland annat yxa och kniv. Och skada två kvinnliga lärare i 50-årsåldern. Sen ringer han själv polisen och säger att han sitter på den tredje våningen, att han har lagt ifrån sig sina vapen, men att han har mördat två personer. Det här är en oerhört sorglig dag. Igår så mördades två personer på en skola här i Malmö, Latinskolan. Igår hölls en presskonferens om attacken där polisområdeschefen i Malmö, Petra Stenkula, berättade om polisinsatsen. Polis larmades till platsen 17:12. Och, 12. och eh, vi hanterar detta omedelbart som en pågående dödligt våldssituation. Och det innebär att vi avancerar framåt mot platsen snabbt för att avbryta eventuellt pågående dödligt våld. Och det skickas också flera patruller till platsen. Enligt Stenkula så ser det rätt lugnt ut när första patrullerna kommer till skolan. Men man har fått uppgifter om att våldet har skett på tredje våningen. Därför avancerar poliserna snabbt upp mot tredje våningen. Och där anträffar man ganska snabbt. Först en skadad person, gärningspersonen och ytterligare en svårt skadad person. Gärningspersonen grips- 17 och 22. Så 10 minuter efter larmet har kommit har vi personen under kontroll. I detta läget vet vi inte hur många skadade det finns, hur svårt skadade de är och om det eventuellt finns fler gärningspersoner. Men som vi ser det då så avbryts händelseförloppet och man kan påbörja de åtgärder på platsen som krävs. Det här är alltså klockan 17.22 och, och när P4 Malmöhus reporter Anna Bebenko var på plats vid 18-tiden då pågick ju satsen fortfarande. Det handlade ju då dels om att söka av den här relativt stora skolan efter fler eventuella gärningspersoner. Mm. Också om det fanns fler skadade än de här två kvinnliga lärarna. Och även att höra personer som var i byggnaden när det här hände. Under kvällen så genomförs ett stort antal utredningsåtgärder och vi kommer fortsätta jobba med mycket utredningsåtgärder och vi kommer ha en särskild utredningsorganisation för att hantera den förundsökning som nu leds av åklagaren. Och de två kvinnorna föres till sjukhus men deras liv gick inte att rädda och sent på kvällen i måndag då kom beskedet att de båda lärarna hade avlidit. Två kvinnor i 50-årsåldern har dött efter våldsdådet på gymnasieskolan Malmö Latin igår. Kvinnorna var båda anställda på skolan. En 18-årig elev greps efter dådet. Han är nu misstänkt för mord och anhölls i natt. Och ungefär samtidigt som dödsbeskedet om kvinnorna kommer så anhålls även den misstänkte gärningsmannen. 23-36 anhålls gärningspersonen som är en ung man, 18 år, som är elev på skolan- och som är hemmahörande i Trelleborg. Han förekommer inte som tidigare i misstanke eller lastningsristor, men vi kommer ju nu närmare kartlägga hans förehavanden innan och hans person naturligtvis för att ja, säkerställa både utredningen och vad som kan vara motivet kring detta. Vi har ju kollat om den här 18-åringen har dömts för brott mm. eller om han exempelvis blivit omhändertagen enligt LVU de senaste åren. Men vi har inte kunnat hitta någonting dokumenterat om det här när vi har hört av oss till domstolar, både tingsrätt, hovrätt och förvaltningsrätt. Vi har heller inte fått höra hans version av vad som hände i måndags eftermiddag, men det får vi ju då förhoppningsvis tidsnog. nog. Oavsett vad som ligger bakom mordet på de här två kvinnorna så är det ju en otroligt tragisk händelse. Anna Bubenko på P4 igen. Det här är ju förfärligt. Det är en skola, det är en plats där man ska vara trygg. Oavsett om man studerar där eller jobbar där. Och jag tänker ju naturligtvis också på två händelser som jag också har bevakat- skolattackerna i Kristianstad och Eslöv det är ju naturligt att man, att man tänker på de två händelserna sen vet man ju för lite just nu skulle jag säga för att, att kunna säga att, att det finns några paralleller annat än att det är våld på en skola men, nej men det är ju oerhört tragiskt som Anna är inne på så är ju den här händelsen tyvärr den senaste av flera våldsamma attacker i skolor i Skåne. Vi har rapporterat om båda attackerna i Eslöv och Kristianstad även om vi har gjort det i veckanformatet så vi har inte gått in riktigt på djupet vad, vad gäller de två attackerna. Men för att förstå hur skolor arbetar mot sådana här PDV-attacker och jobba med hur man ska reagera ifall de väl sker så har vi pratat med Lena Ljungdahl som är säkerhetsexpert och utbildare inom PDV. Och PDV, det står alltså för pågående dödligt våld. Och motiven bakom morden på latinskolan i Malmö- det är ju inte klarlagt när vi spelar in tisdag eftermiddag. Vi ska därför inte dra för mycket kopplingar- mellan händelserna i Eslöv och Kristianstad- vad gäller just motiven, som Eslöv och Kristianstad- de var ju väldigt tätt sammankopplade. Både personerna som låg bakom dem- men också deras ja, kopplingar till högerextremism till exempel- Attacken i Eslöv skedde ju i samband med terminstarten i augusti 2021 medan den här attacken i Kristianstad skedde den 10 januari i år. När det sker då en tredje skolattack på så kort tid så är det såklart väldigt oroväckande och Lena Ljungdal som är expert på PDV-attacker hon hoppas att erfarenheter från attackerna ska bidra till ett ökat intresse för att utbilda personal i de här frågorna. Och det finns då tre punkter som är de viktigaste när man ska förebygga och hantera sådana här händelser. Mental förberedelse för så stor del av personalen som möjligt, inte bara ledningen. Kunskap om händelseförlopp, om lokala rutiner, kunskap om sina egna stressreaktioner. Alltså ett, ett ordentligt kunskapsblock. Och sen också att man faktiskt har övat. Övat, planerat, eh, satt rutiner. Det är det, det är det man har att ösa ur om det nu skulle hända någonting. Under rapporteringen så har man ju då både från skolans håll och från polisens sida pratat att man på Latinskolan i Malmö gjort en så kallad inrymning. Och det kan ju kanske uppfattas som lite kontraintuitivt på ett sätt. Verkligen. Olena Lena Ljungdahl pratar om att vi är så liksom fostrade i säkerhetsövningar kopplade till brand. Att den allra vanligaste naturliga instinkten som man har med sig när något händer det är att man ska ut bort. Men det behöver ju inte alltid vara det bästa alternativet. Man sätter sig i säkerhet man tar sig in i byggnaden eh, och det, vinsten är det, det att man förhindrar gärningspersonen att, att han hen kommer åt personer man försvårar den personens eh, motiv och uppdrag. och man fördröjer de här viktiga eh, timmarna sekunderna, minuterna till att polisen kommer. Man vinner tid man låser in sig det är ju i princip inga gärningspersoner som ödsla tid på att försöka bryta sig in i låsta rum. Vi pratade ju tidigare både om Eslöv och Kristianstad, att de har drabbats av en typ av våldsamma skolattacker. Och Lena, hon ser ju Kristianstad som ett bra exempel på hur de här rutinerna funkade. Ja men skolan där, de var välutbildade personalen. De har utbildat sig i hur de ska hantera en, en, en tänk, liksom PDV-attack. De har inte bara utbildat sin personal och dragit av det som ett tomteblås. De har repeterat sin kunskap också så den verkligen var befäst. Och när den här attacken hände hos dem så agerade de helt efter inövad rutin. Nästan som en robotlik metod där alla bara gick in i, eh, i sitt agerande. Och det gör också att tidsspannet innan man börjar agera blir mycket kortare. De tjänar väldigt viktiga sekunder på att det är nu det händer gör exakt som vi har övat- vi har pratat med Dalaila Adelagic som är rektor på NT gymnasiet i Kristianstad. Skolan som drabbades i januari i år. Och hon reagerade starkt på nyheten om attacken i Malmö. Igår när den här incidenten inträffade i Malmö eh, så kände jag att inte en skola till. Och det här blir ju då tredje skolattacken på kort tid. Och det drabbar ju alla. Det drabbar ju inte bara Skolan i sig och eleverna i sig. Det drabbar ju alla som liksom bor där. Så hela Malmö stad har det Som vi tidigare nämnt så drabbades ju en skola i Kristianstad. Det var just en tio gymnasiet av en skolattack i början av terminen, vårterminen nu 2022. Det var den 10 januari. Det här var en rätt Vanlig dag och rektorn Dalaila Adilagic berättar hur hon pratar med elever och lärare i skolans lokaler och att hon skyndar sig in på sitt rum för att kolla en grej. Så Jag springer in på mitt kontor och loggar precis in på datorn när en lärare kommer springande och säger att det är en elev i klassrum två som har kniv. Så jag rusar ju dit. En lärare och en elev skadades men överlevde och NT-gymnasiet hade ju genomfört en utbildning i PDV och rutinerna som de övat på styrde också hur lärare och annan personal agerade. Tack vare att vi hade genomfört PDV-utbildningen så hade vi en referens som vi kunde använda där, plocka fram liksom från minnet från och det räddade ju oss. Alla i personalen visste vad de skulle göra, var eleverna skulle samlas. Polisen var på plats efter bara sju minuter och kunde eh, gripa gärningsmannen. Efteråt så bemannade man upp med personal som exempelvis kuratorer som kunde möta elevernas reaktioner. Och en tid efteråt så var attacken också något man tog upp i undervisningen. Eh, och där fick ju eleverna diskutera, alltså prata mer om det och skriva om det och... Eh, Ja, men de gick också och tittade hur ofta sker detta i USA, vad är det för skillnader, vad tror de själva om just hur vi hanterat det som skola, om de känner sig trygga i skolan idag. Ja, men det var frågor liksom som berörde både själva incidenten i sig, före incidenten hur de upplevde trygghet men också efter incidenten hur de upplevde trygghet. Dalajla Delagic berättar att eleverna på hennes skola- följt med i rapporteringen om attacken i Malmö- även om den då inte drabbat dem på samma sätt- som det som skedde på den egna skolan. Men man har ändå en viss beredskap nu- på NTi-gymnasiet i Kristianstad. Vi har kuratorn på standby. Lärarna tog emot sina klasser idag, enligt schemat. Och även mentorerna har varit inne- och haft mentorsamtal med sin klass- de uttrycker ju inte att de... Alltså det, det är ingen som, är, som har tagit det så hårt som den dagen när det faktiskt inträffade hos oss. Men de uttrycker ju att de är, att de inte förstår varför människor gör på detta sätt Och rektorn här, hon förespråkar ju definitivt att utbilda skolans personal i PDV. Alltså pågående dödligt våld. Även om hon mött en del reaktioner som att man inte ska prata om sådana här hemska saker. Jag anser också att de som inte anser att PDV är förebyggande. Det är också de som kanske inte vågar riktigt prata om det för att man vill inte väcka en björn som sover. Man vill inte liksom väcka starka känslor eller oro hos personal i onödan. Men jag kan säga som så att det är bättre att väcka en björn som sover än att behöva stå och möta björnen i efterhand. Och att skolor är utbildade och förberedda på den här typen av attacker, det kanske inte är något man skyltade med förr. Lena Ljungdal som vi hörde tidigare, hon har föreläst om det här sedan 2015 och då så var man ganska skeptisk från skolledningshåll och kanske såg det här som någonting negativt om man som skola kände att man behövde utbilda sig inom PDV. Men nu, nu är det rätt annorlunda. Nu vill ju skolorna på sin hemsida skriva vi är välutbildade, vi är trygga, vi är förberedda, vi har gjort allt vad vi kan. Det handlar både om att lärare inte känner sig trygga om det inte finns några rutiner kring det här men också om att föräldrar vill se att skolorna jobbar aktivt med såna här frågor. Och om vi tittar på Malmö igen- för där fanns det ju uppgifter till Aftonbladet- om att det fanns vittnesmål från lärare på skolan- som säger att den misstänkte gärningspersonen- betedde sig rätt konstigt hela vintern- och att man varit rädd att något skulle hända. Och den här typen av oro kring individuella elever- det är något som kan vara ganska svårt att hantera- för lärare och skolpersonal i stort. Ju mer de lär sig i, inom skolan- om vilka som utför attackerna, hur de går till. Det är ju en enorm tuff kunskap att ha. Vilket gör att de också får upp ögonen för vad behöver vi jobba med förebyggande? Vad behöver vi identifiera? Det handlar ju om den här förebyggande fasen. Men Lena menar att man också har ett slags rödflaggsfas där en individuell person kan bli extra intressant. Om det finns en individ som har uttalat sig eh, kanske våldsbejakande, eh, beter sig på ett sätt som gör att det börjar väcka små eh, alltså klumpar i magen faktiskt för skolpersonalen, det är ju jättesvårt. Eh, rektorerna ringer varje dag och begär sig, vad ska vi göra nu, jag har en känsla. Centrum mot våldsbejakande extremism, CVE, de har länge haft ögonen på just skolattacker och de har ett mobilt stödteam för kommunerna. och De satte nyligen igång ett nytt initiativ som startade med ett runda bordsamtal den 16 mars. Och där tittar man på hur man ska kunna hjälpa kommunerna att förhindra sådana här skolattacker. Hur ska vi stötta kommunerna med det förebyggande arbetet? Vad är rätt sak att göra när den här röda flaggan har hissats på en elev? Ambitionen det är att hitta en systematik- kring hur man hanterar såna här fall- så att när den här flaggan har hissat så ska man veta hur man ska kunna avbryta den utvecklingen. Killen i den här klassen, det är något som inte stämmer. Jag får ingen bra känsla i magen- personen har börjat isolera sig- eller börja uttrycka våldsextrema saker- eller kartlägga andra elever eller vad det nu kan tänkas vara. Då ska man inte sitta där- utan istället för att alla ska uppfinna hjulet så ska CV nu försöka utkristallisera vad det är rätt sak att göra i det förebyggande skedet. Och att avbryta den här utvecklingen som personal på skola eller kommun det kan ju innebära väldigt tuffa samtal. Och det här är jättesvårt för jag har så långtgående syn på personlig integritet. Man vågar inte ta de här tuffa samtalen. Och worst case så gör man ingenting och sen kommer den här eleven faktiskt göra en skolattack. Kanske skada, kanske döda, eh, antingen själv få sitta av lång tid i fängelse eller kanske dö på platsen själv. Och med det i vågskålen så kanske man behöver ta i problemet när det dyker upp. Även om det är väldigt tuffa samtal. För om man inte gör någonting, man, det är ingen som vågar tänka på tänk om vi hade kunnat göra någonting tänk om vi hade lyft på den här jobbiga stenen det, det är inte en känsla någon vill ha tror jag Under gårdagen, tisdag den 22 mars, då var all undervisning på skolan inställd. Skolan höll också stängt, men däremot fanns det möjlighet att mötas för eleverna i andra lokaler. På en presskonferens som hölls under tisdag förmiddag, då var Anneli Schwarz, gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör i Malmö, på plats för att berätta om vilket stöd elever och lärare skulle kunna få. Alla elever vid den drabbade skolan har möjlighet att på annan plats möta professionell krishantering tillsammans med sina lärare och andra förvaltningars kristeam. Fokus nu är att återskapa trygghet och lugn. En skola ska vara en trygg plats- för såväl elever som lärare. Anna Bubenko på p 4 har även bevakat attackerna mot skolor i Eslöv och Kristianstad. Och hon tror att skolan kommer behöva jobba mycket med att bearbeta det som har hänt. Jag kan tänka mig att, att, att skolan kommer att behöva ägna väldigt mycket tid åt att skapa trygghet för de här eleverna. Jag märkte ju när jag stod vid avspärringen att det var många ungdomar som samlades där och inte nödvändigtvis som gick på skolan. Och när man liksom lyssnade på hur folk snackar och sådär så var ju ryktespridning och någon pratade om att det hade varit skottlossning vilket ju inte, det vet vi att det inte hade varit. Och att de här ryktena som går igång och liksom det där skapar ju otrygghet och jag tror att skolan kommer att behöva jobba mycket med det de måste ju komma tillbaka till sin skola och gå sina utbildningar och komma vidare i livet. Och sen ska man då gå in på den här platsen där något så förfärligt har hänt. Och samma gäller ju även alla lärarna och alla andra anställda på skolan också. Polisen jobbar nu med att kartlägga 18-åringen både vem man är, vad han har gjort och hur han har mått i närtid innan dådet på skolan. Och på gårdagens presskonferens så efterlyste polisområdeschefen Petra Stenkula även att personer ska höra av sig till dem. Och det är också viktigt att vi får in de vittnesmål som kan finnas kring händelsen och även eventuellt filmmaterial. Ungdomar filmar ju ofta och det är viktigt att vi även får tillgång till det. Och då kan man vända sig till 114-14 med sådan information. Men vi kommer också finnas på plats- med både personal från Malmö stad och från polisen idag och säkert ett par dagar framåt för att också ta emot olika uppgifter. Tidigt på tisdag morgon fick 18-åringen en försvarsadvokat förordnad som då befann sig fysiskt i Stockholm men hade satt sig på ett tåg söderut för att träffa sin klient. Anders Elisson är 18-åringens advokat och säger så här om inställningen till brottet. Han har varit väldigt tydlig, han är fullt medveten om vad han har gjort... Att Johan har, han har ju lämnat en tydlig detaljerad beskrivning av tillvägagångssättet. Och han, han tar ju naturligtvis på sig ansvar för att han mördat de här två kvinnorna. Och där, där liksom ingen, när det gäller själva skuldfrågan och hela det momentet i utredningen så är det liksom kristallklart. Så det är ingenting oklart alls. De var ju lärare, båda två de var båda två lärare på den skolan där han var elev. Han studerade estetik, kemologi och annat. Va? Så att, eh, och även matematik och annat humaniora. Där. Eh, och eh, om i, i vilken omfattning och så vidare som deras vägar har korsats, om uttrycker mig så på, på skolan. Det, det, det, jag vet ju svaret, men jag vill inte gå in på det här och nu. För jag känner att det är lite utredningstekniskt där som de vill. Eh, Kanske ligga lite lågt med. Under tisdagen hölls ett längre förhör, ovanligt långt enligt advokaten. Det var nog lite längre än vad både polisen och jag hade räknat med det. För att det brukar inte vara så långa förhör när det inleder, särskilt när de är så låga. Men det var duktiga poliser. Han fick en triggad fråga och sedan så lät de honom själv berätta i sitt eget tempo utan att avbryta. Och därför drog det ut lite på tiden men det var oerhört värdefullt att få den första informationen. Och där kom, ju, där kom ju många detaljer fram och även ett motiv skymtade som jag inte närmare kan gå in på. Men det finns ett motiv. Han är nästan lägre än låg kan jag säga. Han, han, är, han formulerar sig väl, han talar långsamt, han tänker efter vad han säger och han är kolossalt ledsen. Hans kroppsspråk är liksom, att han är otroligt nedtryckt. Om vi får se vad som framkommer just om motivet och orsaken till dubbelmordet på skolan. Men att få svar på varför, det tror jag Böbenko på P4 Malmöhus, är väldigt viktigt. Alla vill ju förstå, även om det kan vara svårt att förstå någonting som är obegripligt. Men alla vill nog ha en förklaring som liksom varför det här händer. Och sen är det ju så att det finns ju inte alltid en förklaring. Man kan klarlägga liksom vem som gjorde vad och när och så. Men svaret på varför får man ju inte alltid. Och det kan ju vara svårt. Jag tänker på de anhöriga här att om de inte får liksom ett svar på varför det här hände så... Jag hoppas att de får det. Jag hoppas att utredningen kommer kunna klarlägga det. Det är ju väldigt tidigt i polisutredningen och det kan ju eventuellt bli aktuellt för exempelvis skola och socialtjänst. Beroende då på vilka varningssignaler som eventuellt kan ha funnits. Och se över om det finns något i deras arbete som skulle kunna behöva förändras med anledning av attacken på latinskolan. Och sen undrar jag ju också om vilka signaler som fanns innan det här hände. Det har ju framkommit eh, i vart fall när det gäller den utredningen i Eslöv, att fanns det fanns ju orosanmälningar och andra liksom, uppgifter kring den här pojken som, eh, om att någonting skulle kunna hända och att det fanns liksom, tydliga orosignaler och ändå så lyckades man inte man kan ju se det positivt på så sätt att man har märkt att någonting var fel men, men samtidigt är det ju oerhört tragiskt att man inte lyckades förhindra det Nu vet vi ju ingenting om, om det fanns några sådana signaler i det här fallet men man har ju svårt att tro att, att någon bara gör så här rakt ur det liksom, blå. Så att, ja. Vi kommer såklart att fortsätta följa det här fallet. Och vi rekommenderar er att också lyssna på kollegorna på Petri Nyheter, P4 Malmöhus och Ekot som rapporterar kontinuerligt om den tragiska händelsen. Du har lyssnat på Petri Krim om skolattacken i Malmö och arbetet mot pågående dödligt våld. Reporter idag Valenia Hjortstam, producent Alexandra Sandemalm och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Tipsa oss gärna och hör av er om ni har tankar om avsnitten. Vi nås på petrikrimsnavrasverigesradio.se 073 461 2915. Ni nås också på WhatsApp och Signal och på Instagram där heter vi petrikrimpodd.